Bona tarda, senyores i senyors. La informació esportiva a través de Ràdio per arribant als darrers programes d'aquesta temporada dels Esports al Punt. Un programa que us porta Rafael Corbi, ho hem comentat fa un moment a les notícies. Avui a també tenim un programa ben especial en el qual farem un resum del debat esportiu que vam tenir aquest passat en dilluns aquí a Ràdio per la Recollirem alguna de les impressions dels convidats que van assistir a aquest debat. Però abans, comencem amb l'actualitat esportiva. Una actualitat esportiva que té el seu punt principal, el primer punt, el pavelló d'hoquei okay sobre patins tapà de Palafrugil, pavelló de patinatge, on demà és el sí o sí. Tot el que hem parlat fins ara, allà de la temporada, no serveix per res. S'ha de fer, que en diuen en Castellà-Barrón i Cuenta Nueva, han de començar de nou perquè aquest partit és el que ens ho decideix tot. I per això anem a parlar amb en Xavi Garcia. García. bon dia. Bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres una vegada més, Xavi. El que dèiem, no? Tot el que hem parlat, tot el que hem fet fins ara, no se veig per res, no. perquè aquest partit és el sí o sí. Bueno, podria dir que sí, que és veritat, però també, <ríe> també podria passar algunes altres coses i, i no posar no el definitiu, eh? o sigui... A veure, digue'm, uh, explica'm, doncs. Alors, imagina't que, que tots els que hem de guanyar, guanyem, i per tant no, no està res decidit. S'haurà d'esperar la següent setmana. O que tots els que hem de guanyar perdem tots i tampoc de es decideix res, decideix l'altra setmana. Per Escolta, tant, que els ser... hem vist de tots colors... <ríe> per això t'ho ja dic, estem acostumats amb això, eh? Com que els hem vist de tots colors, eh, no tenim manera de saber què, què passarà, no? Però sí que és que centrem en el partit nostre, deixarem estar els mòbils, deixarem estar els partits que fan el, els altres nostres rivals i intentarem doncs, sortir a, a, a guanyar el partit des del minut zero, perquè jo penso que la motivació hi és i les ganes hi són. Uh, la dificultat que ens trobarem demà uh, és una idea molt grossa, que és jugar contra un equip com és el Sant Feliu, que s'està jugant la, la permanència en aquesta categoria, per tant, és, uh, és un, un altre tipus de motivació, la de, la de no baixar. La tenen de dos punts respecte al respeig, amb un calendari, a priori, uh, no gaire fàcil, però tampoc impossible. Per tant, que ells han de guanyar un dos dels partits que els hi queda, aquest o l'altre. I, en canvi, la els respets també els hi queden dos partits que segurament ja veuríem a veure que ell no pot guanyar però el problema està que aquesta gent venen de bueno, doncs això de, de, de jugar contra un manlleu fa cosa d'una setmana i guanyà el 5-0 i són els que van segons per tant imagineu la dificultat d'aquest partit, ja no? han parat amb el Tarder i ara han parat amb el amb el Mataró, per tant nosaltres vam empatar ja a casa d'ells, no, no serà gens fàcil Un equip ha classificat a baix de tot però que sembla que davant dels grans és quan obté els millors resultats És un equip que fa molts d'empats empats empata molt els partits, va molt just de resultat i, i, i bueno, doncs els han empatat els últims segons o li han empatat els últims segons i això l'ha portat cap a, la, cap a la zona de baix de tot però a nivell de joc i a nivell d'equip i a nivell de noms de jugadors, doncs és doncs, un molt, molt a tenir en compte, no? I que, i que a priori, a principi de temporada, doncs, no ens pensàvem que estigués allà baix, la veritat que no, però bueno, al final, com que la categoria és tan complicada i tan complexa, i podria anar a qualsevol dels que estem en aquesta lliga que qualsevol podia anar cap avall. Sou capaços de perdre tots, eh? Sou capaços. Sí, sí, la veritat és que sí, i més és això, o sigui, amb les notats aquests, eh, eh, bueno... Eh, la, la, la història d'aquest any ens ho han demostrat, no? Que cada partit és, és molt complicat i que cada partit hi ha, hi ha resultats molt raros i per tant, per això també en una de les nostres esperança també hi és encara, no? Perquè no dependem de nosaltres, però sí que dependem també dels altres, aquí, fa cosa de 3 4 setmanes potser estaven fora d'aquestes opcions de intentar pujar i d'egut als resultats de la resta d'equips han ens han tornat a posar dalt i ens han posat a, a l'opció aquesta bueno, el Mataró, l'últim partit, si l'arriba a guanyar contra l'Arenys, que l'Arenys no està jugant res, l'arriba a guanyar, el Mataró a primer. I ara el Mataró va cinquè. Vull dir que que les coses van així, d'aquesta manera, i per tant ja ho aniran veient. De totes maneres, suposo que els ànims els teniu vosaltres molt alts, eh, perquè les darreres jornades el que han fet és donar més, més motius al palafrogit, sí que tens raó quan deies que potser, eh, i nosaltres mateixos ho, ho creiem, també una mica, que fa 3-4 jornades estàvem estàvem fora, però eh, amb els resultats que va haver-hi eh, amb aquesta espectacular victòria que del líder del Lleida Net per 4-9, a 9, ens hi hem tornat a posar dintre, no dic que depenem de nosaltres mateixos, però sí que tenim moltes possibilitats. Sí, sí, sí i jo crec que, que el tema és aquest, no? O sigui, hem demostrat doncs, que, que sí que hem fet errors durant la temporada, però que també hi ha moments determinats hem sabut estar doncs, com és una Copa de la Princesa, com és partits com ara aquests la setmana passada contra el Picat que va primer i que realment eh, és líder i, i, que, i que, que té molts gols a, a favor i, i, i el vas a guanyar a casa seu i el guanyes de, eh, 9, a, 9 a 3, 9 a 4 eh, per tant, sí, sí, hem pres moltes coses i penso que això és la part que ens dona a nosaltres una mica de de punt de, de tranquil·litat de dir, bueno, estem guanyant a pols tot, tot això i per tant lluitarem fins al final i per tant jo crec que demà el partit és, és o sigui, veurem com comença veurem a veure en quin moment eh, ens trobem però les sensacions són, són positives en el sentit de dir escolta, és, eh, que, que tornem a tenir a les nostres mans pujar, pujar el que lliga no? la màxima categoria per tant això com a com a poble com a o sigui primer com a poble després vas baixant com a, com a equip tècnic com a, com a jugadors com a tot doncs home és una motivació espectacular, o sigui, no, no, no podem aspirar gaire a coses més, o s'ha sigui, acabat, estem al, al sostre. per tant, arriba un punt que, que d'això n'has de, de fer molta, molta alegria i, i, i ser molt conscients del que representa això, o sigui, per un palafrugell, eh, l'any que baixes, tornar a pujar o tornar a intentar pujar, o sigui, no dic que pugem, però tornar a estar a la part alta d'haver guanyat la Copa de Princesa i estava a part alta jugant a la últimes jornades, jugant de pujar de categoria, escolta, això els millors dos somnis tu, tu, tu pots pensar, perquè estem parlant del de, que dèiem, eh? de categories molt grans o sigui, no estem parlant de, de categories base, de categories eh, regionals, parlant de parlant de les que diuen de les, millors, de les millors llibres del món, per tant bueno, pues, pues hi estem allà, doncs. jo penso que això és, és important i a vegades no sé si és que no ho sabem transmetre prou bé o no ho sabem explicar-ho prou bé o, o la gent no ens vol escoltar prou bé, però jo penso que això s'ha de tenir en compte no? I, i penso que bueno, i una mica també és per això també demà doncs, fem una crida doncs, important que la gent, fins i tot a Palafugia, i tothom, que, que, que vingui al Pavelló, que encara que sigui l'últim partit de Lliga, que ho vingui veure, farem entrada gratuïta, no faran pagar entrada, l'Ajuntament ha decidit si, doncs, portes obertes, i, i intentarem això. Tenim el futbol que ens, que ens juga a les 9, la Copa del, del Rei, i això ens pot fer mal a nivell d'espectadors, de, però volem intentar doncs, que almenys, últims. No ho sé, doncs, si la gent es vol deixar caure doncs, a la primera part d'anar al partit, i segurament si entra la primera part es quedarà fins al final, perquè veurà que el partit és, és intens i, i, i ja podran veure la segona part del futbol. -ho. Tranquil, tranquil, que després d'allò de la Champions ja ningú els vol, els vol veure. Eh? Tothom voldrà veure Tothom voldrà veure el Palafugil de Oqueix Obre Patins, segur. Sí. Eh, per tant, omplirem el, el pavelló. Recordem que el partit és a les 8 del vespre de, de demà dissabte, aquest corredor motop a la Fugil, Sant Feliu. No hi ha enfrontaments directes, ni amb aquesta ni amb l'última jornada, per tant, tothom depèn de si mateix una mica. Sí, és això que et dèiem, no N hi ha cap enfrontament directe, eh, però, però al final és això, l'únic partit dels, de les dos jornades que queden, l'únic partit que, que, que és perillós és el nostre de demà, perquè és el, el partit al qual tots dos equips estan jugant alguna cosa, ja sigui per pujar i per baixar, però estan jugant alguna cosa. la resta de partits només hi ha una, un, un equip implicat, o, o el de pujar o el de baixar, Uh -huh. uh, un, un Teradell Arenys, doncs el Teradell s'està jugant a pujar, però l'Arenys no està jugant a res uh, un Tordera al Picat doncs el, el Picat està intentant pujar a la categoria en canvi el Tordera no s'està jugant res per tant, uh, sí que és veritat això però tot i així, la professionalitat d'aquests jugadors i tot, fa pensar doncs, que bueno que, com intentarà guanyar el partit, pas el que passi i o sigui... uh -huh. I, i és el que deien molt a temps que equips no? Aquest, d'aquests que es veien a baix i que llavors s'han posat, posat per aquí a mitja d'aquesta zona un arenig, un tordera doncs el, el tema està que ara els hi és més agradable jugar estan molt més relaxats, no tenen res a perdre, res a guanyar i a vegades aquestes coses amb els nervis m'has bueno, de gestionar molt bé però no emportar tot una sorpresa no? és allò, eh? i és la, la part que espero doncs, a nivell personal que és la, la, la que, que m'agradaria no? per un costat nosaltres hem de fer la feina de guanyar sí o sí però per l'altre, doncs, doncs, un Arenys, un Tordera, doncs, i de la seva feina i guanyar, doncs, encara que sigui el Matlleu o el Picat, i llavors donar-nos l'opció nosaltres de, de passar cap a davant. No, és allò que diu, encara sortiran a patinar i a disfrutar, eh, que, que pot ser així, amb aquests encontres. Com has preparat amb aquesta jornada de descansen, també, la, la plantilla? Està tot en condicions? Tens algun problema? No, estan tots tots preparats, tots en ganes, eh, motivats i, i esperant que comenciu a partit ja, perquè la veritat és que, i, clar, que tenim en aquestes categories això, això ens, ens mata no? sent una regularitat a l'hora de competir ens fa mal no? però, però bueno, eh, tenim ganes, hem entrat dues setmanes molt bé amb moltes ganes, no hi ha ningú les i per tant demà intentarem doncs, això eh, sortir a sortir a les 8 al pavelló a, a tope i que puguem ja d'entrada de, de, començar a decidir el partit ràpid perquè així no, no entrem amb els nervis, amb els cronòmetres, amb els temps i i en aquest tipus de coses, que després d'aquest tipus de gestions es, es, es fan molt complexes i, i, i difícils de gestionar a, a nivell del de que tenim. Doncs esperem que si sigui, que la darrera jornada la puguem viure també com una festa, amb un bon desplaçament de gent que acompanyi el Correo de Mató que anda a la pista de la Vilafranca, el partit serà l'últim de, de la temporada, tots els partits a la mateixa hora, el proper dissabte, dia 1 de juny, aquest Vilafranca per la Frugell, però abans hem de fer els deures i guanyar demà a les 8 del vespre el pavelló de patinatge del Sant Feliu. Esperem, doncs, l'assistència de públic que ho ha dit en Xavi fa uns moments, entrada gratuïta esperem que així sigui s'ompli i serveixi això també per, per ser el, el sisè jugador, no sé si es diu això un boquer sobre patins, però que, que serveixi no? Que serveixi, que serveixi mm -hmm. sisè, el setè, el que, el que vulgui el que serveixi, <ríe> que no ho Molt bé, Xavi, una abraçada, moltíssima sort demà Vinga, Vinga moltes gràcies Adéu, bon dia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 Seguim amb els esports al punt després de la publicitat. A moment per dedicar-nos al futbol, al futbol Club de la Frugilla, amb en Jaume Aparetes, míster del Futbol Club de la Frugilla. Anem a parlar amb ell. Bon dia, Jaume, benvingut. Oh, hola, bon dia. Gràcies per estar nosaltres. En Jaume, arribem al final, oi? Sí, sí, sí ja s'acaba, acabem la temporada a casa, amb, amb el darrer partit, i, i bé, uh, tanquem, tanquem aquest curs esportivament parlant. Com afronteu aquest darrer partit de la temporada? Com, com estan els ànims? Bé, no, els ànims no, no estan en el millor moment, evidentment. No? Ens hem portat un, un cop molt fort el dia del, del malgrat, ja ho sabeu. Llavors, doncs bé, ens, ens ha tocat aquesta setmana doncs, fer tasca de, de tornar a aixecar-nos, tornar a pensar en, en competir, perquè a partir de diumenge doncs, a, a, a, també és important. És l'últim partit a casa, volem guanyar sí o sí, i, i bé, doncs ens, tocarà, ens tocarà apretar. Si fóssim al Barça o el Madrid ja estaríem parlant d'altes, baixes, de, de continuïtats, de no continuïtats. Vosaltres, suposo que planificant dintre del que aquest la, la propera temporada, tot i que dilluns vam parlar amb tu i encara estava així en el aire si, si seguim amb el mateix projecte o no, no? Exacte, jo la, la, la meva forma de pensar és que sempre, fins que no s'acaba la lliga, fins que no, no hàgim acabat, per, per respecte al club, per respecte als aficionats i, i, i per nosaltres mateixos, no? jo crec que s'ha de ser professional fins a l'última jornada, quan, quan passem el partit de diumenge, que insisteixo que per mi, a nivell, a nivell personal i, i a nivell és el que hem transmès a l'equip, l'equip pensa el mateix, és l'últim partit a casa, a casa no hem perdut, eh, hem tret molt bons resultats i, i el que no volem fer és doncs, acabar deixant baixant els braços. No? Llavors, eh, aquesta setmana hem, hem entrenat, hem preparat el partit eh, per, de diumenge i, i la voluntat, evidentment, és guanyar-lo. Jo no penso una altra cosa que guanyar i llavors queda, queda molt d'estiu, llavors ja es veurà el que, el que passa. Eh, jugadors menys habituals de, de la plantilla seran els que podran jugar aquest darrer partit? Bueno, una mica tothom. La, la idea que hi ha, insisteixo, el, el partit sempre l'enfocarem per, per guanyar, els jugadors que, que han tingut menys minuts doncs intentarem que, que en tinguin unes migues més, si, si és possible, però, però sempre doncs, sortirem amb, amb un equip competitiu, amb la gent que, que ha entrenat... que que forma la, la base estructural de l'equip i, i que, que competeixin. Eh? No, no és un partit de costellada, no és un partit de passar l'estona, llavors l'hem d'enfocar igual, però sí que podem ser. Uh, si tot va bé i el partit el portem al, al nostre camí, doncs he uh, intentat donar més llibertat a la resta de jugadors. Et deia, deia dilluns, amb el programa d'esports eh, el president, amb el debat esportiu que van fer, que encara hi ha una mínima possibilitat de, de poder pujar, perquè encara hi ha eh, pendent una resolució sobre aquell famós partit que ens havien tret els tres punts. Eh, què en saps això tu? O no en pots saber Exacte. res? Exacte, no, de fet, veure, si ha si sortit el tema, és una cosa que castellà que, que passa que no, no depèn de nosaltres, no? Llavors, eh, certament és una, és una cosa que eh, que ens, queda, ens queden allà diem uh, guardades, encara que no els donessin, doncs, tampoc dependríem absolutament de nosaltres, però sí que, per tant, aquest partit, insisteixo que no és un partit de costellada i que, que véns doncs, de, de la decepció de perdre contra el malgrat, però, però que la nostra feina és, és enfocar aquest partit, guanyar-lo, que és primer la, la, el que ens competeix a nosaltres i a partir d'aquí uh, la resta de coses han de, han de venir, no? s'han d'alinear una sèrie de probabilitats. I, i, i successos entre entre els dos entre Malgrat, Tordera i aquesta resolució, i si tots Salinea i nosaltres guanyem, eh, escolta, doncs podem quedar segons, no? Això és el de dels però... planetes això, sempre. Ah, una mica, sí, evidentment però coses més estranyes s'han donat eh? I, i, i només faltaria que ara donessin els punts, Malgrat i Tordera fallessin i nosaltres Mira. també eh, sí que seria per, per estirar-nos els cabells no? per ah. tant, eh, el partit aquest s'ha d'enfocar com encara eh, que, que sigui la possibilitat d'un 1% Escolta, s'ha d'anar, s'ha d'anar sí sí, perquè eh, escolta la loteria tothom pensa que no li tocarà mai i sempre hi ha algú que li toca, no? Llavors, per què no ens pot passar això a nosaltres? Ara, ara tu perdonar perdonaràs i també els oients, però que s'arribi a l'última jornada i encara hi, una, hi hagi una decisió com aquesta per prendre, a mi em sembla una vergonya, una, una, no sé, una animalada, una collonada. Totalment, totalment, eh? i mira que nosaltres hem parlat, perquè estem parlant de que eh, el tema del quart ves a la tercera jornada de la segona volta, és a dir, estem parlant de principis de, de gener mm, evidentment que i, i a nivell ja de, de passi el que passi, eh, la reducció sigui positiu o negatiu per nosaltres, Però estem parlant que l'última jornada, uh, més enllà dels resultats de futbol, hi hagi una decisió uh, a nivell de sancions que pugui influir en el resultat final és, és una aberració, totalment d'acord perquè estàs, uh, potser si tens aquests punts o, o no els tens uh, participes d'una manera diferent en els partits i els encades diferents, llavors evidentment és una cosa que, que, que la federació i tots els estaments arbitraris eh, han de canviar, perquè això no, no, no té cap mena de roda de sèrie ni justificació. Una mica de com eh, intentaràs afrontar aquest partit, ho has comentat, amb moltes ganes de, de guanyar, però no sé si el, el, vols canviar alguna cosa. Sé que els, atenció perquè els rivals viuen aquí al costat, eh? <ríe> hem d'anar amb compte amb el que diem no? la, la idea, la idea és, és seguir una mica en la mateixa línia eh? no hem canviat excessivament les coses a la forma i l'estil d'afrontar els partits perquè jo és el que que, que l'equip hi creu, jo hi crec i, i la que ens ha portat a, a la situació aquesta mare llavors no, no ens hem de tornar bojos contra el Malgrat es va fer un plantejament jo crec que, que, que correcte i, i el Calonja evidentment no, no és el Malgrat a, a, nivell, a nivell de classificació a nivell d'equip Uh, per tant, el, el partit l'hem d'afrontar una mica diferent, no? Uh, uh, Acostant-nos al el que ens demanaran, a buscar els seus punts dèbils i, i el partit canviarà una mica, però però no veurem un palafoger excessivament diferent del que hem anat en aquests dies. Mm -hmm. Tenint en compte com van les coses i el que comentàvem ara, podria produir fins i tot un quadruple empat al final per aquesta segona posició, que ja seria la l'Aletxe, com diuen aquells. Però seria molt divertit, ho haig de confessar, perquè no sé com se n'han sortit dient si han trigat tots aquests mesos per definir una sanció per, per desempatar el quadruple o triple empat que pogués haver-hi. Perquè nosaltres sí. tenim, tenim la al que s'han digut al Galaveraix per tot amb el Malgrat, amb el Tordera, eh, no ho recordo. El que passa, amb el Tordera es va guanyar una 0, i es va perdre una 0 allà, llavors uh -huh. en teoria es van al general. El que capai és que guanyar múltiples empats entre equips, es busca la totalitat dels punts entre els tres equips uh -huh. o quatre equips. Llavors uh -huh. hi ha el el, el la manera de comptar és diferent si dic la veritat tampoc ho sé, no sé que exactament. feu com una lliga, no? una lliga entre, ah, entre els equips entre o menys, mm -hmm. si no, una cosa així jo no, no m'he trobat mai en casos d'aquests sempre he anat a l'averaix particular entre dos equips o el general. Però, però bé, esperem que, que no hàgim d'arribar aquí i que, doncs, bueno, que aquesta opció mínima que hi és però que encara hi és doncs que, que l'aprofitem, no? que, que tinguem la sort que jo crec que, que ens mereixem no? pel, pel que hem fet durant tot l'any evidentment els altres equips que estan aquí també s'ho mereixen no? però a mi em toca defensar els colors de casa, mm -hmm. i crec que, que el palà Fugent no ha sigut inferior pràcticament a, a cap equip durant tota la lliga, no?, i que potser per, per moments puntuals i mala sort doncs, però... ens hem trobat aquí. Sí, home, però si temà. ja, home, si ens donen els tres punts al quart, si ens els donessin, estaríem amb, amb els mateixos punts que amb el Greti Tordera, mateix. Exacte, correcte. O sigui correcte, que es jugaria no? tot. Uh -huh. Exacte, estem aquí, llavors l'última jornada, sí, si tu ets capaç de, de fer més punts que els altres dos, no cal comptar gaire més. Uh, aquest és el que és la, el, el clau ardiente en el qual ens agafem tots, no? Uh, per això insisteixo que el partit, sembla que aquest partit del Calonge, doncs, bueno, que queda allà enrere fons, que és l'última jornada, no ens hi juguem res. Doncs jo crec que sí, i és el que transmetre tota la setmana, de que s'entén que hi ha hagut una, una decepció, però que al cap de pocs, pocs dies tens una altra opció i que s'ha d'apropitar. Si més no, per, per marxar i dir, escolta, ens hem quedat fins al final... I, i bé, doncs eh, jo prefereixo no pujar per empatat, empatat de punts amb els rivals que no de tres punts per sota. Mm, efectivament, i a més que malgrat i Tordera no tenen partit fàcils aquesta jornada tampoc, amb els dos desplaçaments que els hi toquen a Candelaro i de Cal Aguidor. Bueno, doncs mm -hmm. tu, eh, dilluns ens sentem eh, aquí, tal com estem ara mateix, via telefònica, algun dia vindràs en directe als nostres estudis, espero que mm -hmm. eh, d'aquí pocs dies quan hagi acabat la Lliga puguis fer-ho i xerrar mm -hmm. ampliament. Eh, I dilluns comentarem la jugada, a veure què vinga, mm, ho fem així que per, celebrar, per celebrar aquesta opció eh, petita opció que ens queda okay. que, que sigui per una bona celebració perfecte, per tu, pa Purcelleta. tu pagues el cava vinga. cap problema, el pagaré encantat de la vida Jaume Pareta, és un abraçad i moltíssimes gràcies jo, per bé. col·laborar nosaltres durant tota la temporada un plaer, ja ho Fins ara Restaurant Mar Blau especialitat en cuina mediterrània paella, peix, pizzas. Restaurant Mar Blau obert tot l'any Platja del Racó Platja de Pal Endavant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 retransmissió patrocinada per Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretat homologada, telèfon 972 30 30 44. Benet Pibarnat, distribuïdor de casal per a calefacció domicili, telèfon 972 30 02 21. La taverna del Buda, els millors embotits, els entrepans més grans de les comarques gironines i un ambient immillorable per veure els partits de futbol. Avinguda Pompeu Fabra, davant del geriàtric de Palafrugell. Proauto, concessionari oficial SEAT, el pas a la cap de la carretera de Palafrugel a Palamós, Monras, Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta i forestal. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugel, entre els carrers Palamós i Ampla. Seguim amb els esports al punt i el que anem a fer a continuació és a parlar de diferents esports amb les prèvies de, del cap de setmana, prèvies que ens arriben ara mateix a través de la nostra sintonia. Comencem parlant amb en Miquel Alvarez, que ens porta la darrera hora del Club de Tenis Taula de Palafrugell. Endavant, Miquel. Bon dia. A continuació comento com es presenta la jornada dels equips sèniors del Club Tenis de Taula Palafrugell. Avui és l'última jornada de la Lliga, una jornada que es fa unificada al partit, al... Pavell esportiu de Bàscara, en el qual tots els partits es juguen a la mateixa hora i al mateix puesto. Una última jornada que, eh, malauradament, eh, a causa de la desfeta de l última jornada, doncs, eh, el que en principi havia de ser una jornada per jugar i per disputar el títol, al final serà una jornada per disputar el poder pujar al podi, doncs ens juguem amb el club tenis taula ABAP, la tercera plaça. Uh, si guanyem serem tercers de la Lliga si perdem serem quarts llavors uh, bueno, ens faria bastant il·lusió poder assolir aquesta tercera plaça doncs portem dos anys seguits ocupant la quarta posició de la classificació aviam com es dona el tema respecte a l'equip de primera uh, partit transcendent contra el club de taula Bàscara precisament uh, es troba una còmoda sisena posició bé, bueno, sense uh, només amb intenció d'acabar la temporada i no gaire res més Uh, ja comentarem dilluns com ha anat el tema Fins després Moltes gràcies Miquel, ha estat la crònica, la prèvia d'aquest cap de setmana de l'equip del tenis taula, anem a saber també que ens explica uh, la Esther Hidalgo del Club de Gimnàstica Rítmica de Palafrugell endavant Esther Hola Rafael, doncs sí, aquest eh, diumenge tenim a Santa Coloma de Farners la final de Copa Catalana dels nivells 4, 5 i 6 i nosaltres anirem a les gimnastes que es, bueno, es classifiquen les 8 millors gimnastes de cada categoria i nivell i de Palafruyel doncs anem amb, amb la Marta Contreras que és Benjamí de nivell 4 i la Daniela Gutmann Benjamí de nivell 4 després tenim també classificades al nivell 5 a la Tatiana Deulofeu amb, amb l'aparell de cèrcol que és Levibina i després en, també en el nivell 5 a la ona francoo, que és infantil amb l'aparell de corda. I després al nivell 6 tenim classificada eh, a l ona marca amb l'aparell de pilota. Moltes gràcies, Esther. En parlarem també aquesta propera setmana, a veure com aniran les coses. Òscar Barroso, des del Club Ciclista Palafrugell, ens parla de l'esport de base. Bon dia, Rafel, Et passo la prèvia de l'escoleta del Club Ciclista Palafrugell. Demà dissabte anirem a l'última cursa de l'equips Cap Girona, a Sant Gereix, a Calme. I diumenge ens anirem al Campionat de Catalunya de Cronos de Terrassà. I llavors passarem la crònica. Que vagi bé. Bon cap de setmana a tothom. Bon cap de setmana, Òscar. Moltíssimes gràcies per aquestes paraules. Joan Danés, des del Bàsquet Club a la Frugill, com es presenta al cap de setmana. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs el diumenge, dia 26, eh, hi ha partit a un quart d'una entre el Bàsquet Club a la Frugella i les Escolàpies de Figueres amb la categoria de Sènior masculí. El júnior masculí va acabar la lliga el cap de setmana passat, de l'igual que el premini que ja fa un parell de setmanes que no competeix. El mínim escolí es desplaça aquest cap de setmana el dissabte al matí a les 11 a Olot, un partit de la penúltima jornada ja de Lliga, mentre que l'infantil eh, del padrona Palafrugell Bàsquet Club Palafrugell va acabar la competició el cap de setmana passat. Moltíssimes gràcies també Joan des del bàsquet Club a Palafrugell ara maneix l'Associació Esportiva Saolena que també acaba la Lliga aquesta setmana igual que el Futbol Club Palafrugell militant amb el mateix grup i després d'una temporada magnífica el seu president Juanito Castillo també ens informa d'aquest darrer partit Hola, bon dia Demà juguem al camp de Sant Antoni l'últim partit de Lliga d'aquesta temporada el Sant Antoni bueno, necessita puntuar i a veure, a veure si és salva o no, segur que aniran a totes. Nosaltres també anirem a guanyar el partit, eh, com sempre, el camp s'ha de, de sortir a guanyar, i bueno, eh, ja sí que és veritat que estem relaxats, no hi ha la mateixa tensió que fa bastantes jornades, i bueno, eh, he acabat la temporada molt content, de, de l'equip, dels resultats, de, de tot, i ja pensar en la pròxima temporada. Moltes gràcies també doncs, per aquestes paraules amb en Juanito Castellullo, que, efectivament, pensant ja en la propera temporada i a veure com es desenvolupen les coses, però orgullosos també de la Seuleda per aquesta temporada tan excepcional que ha realitzat. Acabem aquesta secció poliesportiva amb en Josep Massa, del Club Atlètic Palafrugell. Aquest cap de setmana hi ha dos compromisos importants per als atletes del Club Atlètic Palafrugell. Per un costat, a Ortigueira, a Galícia es disputa el Campeonat d'Espanya de Mitja Marató Màster, on hi participa la Maria García. Eh, també el mateix dissabte, a Mollet del Vallès, es disputa la fase previa del Campeonat de Catalunya Sub-16, amb la presència dels següents atletes. Amb Moixín Ben Ali, en els 3.000 metres. Amb Ilias Elbasi, farà els 100 i els 300. En Sacaria Reduani, els 1.500 obstacles amb Bernat Sunyer, els 300 metres tanques, la Uíam Arboli farà el salt de llargada i amb Pere Figueres farà el pes i la javelina. Aquests són els atletes que participaran aquest dissabte, a Mollet del Vallès en aquesta fase prèvia i si es classifiquen la final serà dintre de dues setmanes a Lleida. Gràcies, doncs, Josep Massa, també per aquestes paraules. Un petit missatge i nosaltres tornem immediatament perquè el que tenim a continuació eh, també és per tots vosaltres, és ara mateix el temps de parlar del debat del passat dilluns i fer-ne un petit resum per tots els nostres oients del que va passar amb aquest debat.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 En la mitja part del nostre programa anem a escoltar algunes de les paraules que van tenir. alguns dels fragments del debat d'aquest passat dilluns, comencem escoltant les paraules, ho varen fer amb ordre tal com estaven sentats a la taula, varen començar amb Antoni Pérez de Ciutadans, que ens parlava de les instal·lacions municipals, després cada un dels participants amb aquesta taula rodona, els sis participants varen donar també la seva impressió sobre l'estat de les instal·lacions municipals i de com ells les millorarien. Som-hi, doncs...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 que viene a nuestras instalaciones porque bueno, no tienen piscina, o no tienen pista de atletismo, no tienen campos de fútbol. Entonces tenemos que hacer un pensamiento en mejorarlas, en dar una calidad deportiva, y eso tiene que ser en un transcurso de tres o años, porque ya llevamos, creo que ocho años, luchando para que estas instalaciones estén como tienen que estar para el pueblo. Hemos hecho unas pistas de pádel,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 una piscina pala fogge realment ha sigut un èxit. Les instal·cions jo crec que estan bé. Jo crec que s'han d'arregglar, S'han de arreglar molt i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 s'han de refer, s'han de millorar evidentment algun altre no de fer Molt bé, gràcies Isidre Després t'acostes una mica més el micro perquè se sí. sentia fluixet però ja tenim Pau. també el tècnic que ens el posa Gràcies uh, Aquest tema que has dit precisament això d'aquests temes que es poden treure traieu-los vosaltres mateixos quan creieu oportú o sigui que després el debatim entre tots o sigui, són temes que estan fora del que havíem dit però que es poden treure en cap moment uh, en Josep, en de Junts uh, per Catalunya per la Freixi Bona tarda Bé, com diu el nostre eslòguen de campanya per la Forgell la volem fer capital i no només capital cultural, educativa social, turística, gastronòmica, comercial industrial, sanitària, agroforestal paisagística, de serveis també ho ha de ser esportivament i per fer-ho possible, eh, aprofitant ja totes les instal·lacions que tenim a per la Forgell algunes realment meravelloses en el seu moment al pas del temps no, ningú eh, s'aporta engany de que els ha deteriorat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 No, no, no, que no ho està ah. malament el govern, vull dir. Ah, vale, vale. Que no ho està malament govern. Vale. O sigui, aquest, aquest tope que, que s'ha destinat és una mica culpa de tothom que no s'hagi destinat bueno. aquest tope, no? Diríem. Hem d'intentar que les àrees, que fins això, ara han sigut bast... si ara bastant estanque estanques, doncs siguin, siguin compartides les àrees. Uh, en Sergi Lluís, del Partit dels Socialistes de Catalunya, ell m'ha que li puc dir Cepo, perquè tots el coneixem com a Cepo, doncs, doncs si m'ho permeteu tots, eh, el coneixem com a Cepo, oi? bona tarda.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 sobretot al Gregal, crec que encara tenim almiant perllà i que hem de, bueno, a part de, de vestidors i instal·lacions també se necessiten un un parking, vale? Perquè si, si vas a, per exemple, a la zona del Gregal, doncs, és una necessitat quasi quasi immediata. A part d'això, doncs, crec que les que nosaltres hem de les entitats, que les entitats de, els clubs han de treballar.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 que una inversió important en l'evine sta la de tot el que vulgueu i tot el que desitgeu, per això som aquí. El que sí que farès al punt 4 cos havia passat de la, de la millora de les instal·lacions o del futur, passarem ara mateix. Sí, sí, perquè perquè no, ja, no, no, ja estem no, parlant tots, oi, eh? sí, sí, sí, de fet va lligat una cosa d'una per la com ho, no, ho no podem, no. no, no, que que m'expliqueu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 amb les pegues que pugui haver de manteniment funciona és per una cosa i és la que tocava puc Cepo, no? sí, sí, sí, sí. <laughs> tocava en Sepo que és l'esforç de les persones dels pares, dels directius dels clubs, de la base no? i també el que deia Lisidra, que fem atenció, que ja en parlarem quan toqui, de lo que hi ha privat que també s'ha tenir en compte. És un tema que no havia pensat jo en aquell moment, però és clar, hi ha instal·lacions esportives sí. privades i quan parlem sobretot de turisme, quan parlem sobretot de turisme, turisme esportiu, això té molta importància. Ah, sí, sí. No, jo recordar quan parlava d'això d'instal·lacions privades, per exemple privades però amb molt contacte amb la junta. Ah, no, no, evident, evident, evident les, les que jo conec i les que jo estic implicat pues, eh, contactes amb, amb, amb l'esport sobretot l'esport base mm -hmm. amb la festa, per exemple festes de primavera eh, que, que, que per les festes de primavera pues, unes, unes actuacions molt importants i això privat però connectat també sempre directament amb algú amb el que és l'Ajuntament sí, sí. eh? uh, Pau Lledó, uh, puc dir Pau eh, avui? M'agradaria avui i <ríe> Doncs uh, Pau Lledó, Esquerra Republicana de Catalunya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 és una instal·lació que mereix eh, com han dit, crec que ditupo si com han dit no només un aparcament, sinó també una educació de el que són els, els, els vestidors. vestidors, que anem, anem tard eh, en aquest sentit, i del terreny de joc i del terreny de joc. I si bé és possible, doncs, augmentar-ho per bé, donc que està en una zona mm, dolenta, diguem-ne o que en la seva època doncs, no es va predeure doncs, que, que bé doncs, que, doncs, que podria augmentar més perquè realment el Palaufagell,s doncs, doncs, ha augmentat aquest últim any. A part d'això, Eh, uh, uh, recordar, diguem-ne que que bé una cosa, m'agraden bastant una cosa de representant de ciutadans i que el senyor Madi, doncs, Antoni i el Sr. Madi, doncs, també, uh, ho, ha, ho, ha, ho ha corroborat, tenim unes instal·lacions que són no són comarcals, són municipals, per un saber comarcal. Hem de treballar molt amb, la, amb el amb el fet aquest que es diu el uh, en aquest sentit, doncs, la piscina municipal ja fa cursos, diguem-ne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 a catal solucionar el tema del transport i un últim apunt Uh, com bé comentava el senyor Tenes de la gent del poble, tenim uh, unes instal·lacions privades, el Club Tenis Llefranc diguem-ne que hi ha altres Hi ha altres també però el Club de Llefranc per exemple doncs, té unes instal·lacions uh, n'hi ha, ha moltes, és veritat però unes instal·lacions doncs, que, cal, que, cal, um, doncs, que cal aprofitar i en aquest sentit doncs, nosaltres des del govern hem estat parlant amb el Club Tenis Llefranc per intentar doncs, establir sinergies i com que físicament es pot aprovar la o almenys uh -huh. aprovar-la en aquest sentit a uh. L'apartat dels de, projectes de les noves instal·lacions també va ser molt interessant venir a continuació també amb, amb foc creuat entre tots els participants, sempre amb un màxim respecte eh, per tots ells, eh, per tant també se'ls ha d'agrair aquí a tots sis, eh, que va ser un debat molt amè i molt profitós eh, no en dubto per, per totes les candidatures. Un altre dels punts eh, en el qual se'm va parlar molt i que també hem vist que les xarxes crea molta polèmica sobretot per part d'alguna entitat amb l'equip de govern actual, és el de les subvencions. Anem a escoltar un fragment en les, en les primeres intervencions no les respostes, perquè després tinníem molt de temps eh, ocupant més del que disposem. però sí les primeres intervencions també de cada un de, de cada una dels participants en aquest debat, en aquest cas començant amb paulador d'Esquerra republicana. Nosaltres hem fet un criteri de subvencions, no l'hem fet sols, hem fet amb els clubs, mostra de la qual s'han doncs, enviat molts de correus nos clubs, tenim de'eddes 6 de març, 15 de març, uns d'abril, 4 de maig, 16 de maig i fins al 30 de juliol, doncs que es van aprovar diem aquests criteris. Nosaltres hem fet una criteri de subvencions eh, perquè creiem que hem de ser que han de ser transparents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 Ajudem a aquests nens i nenes que no poden fer esport i això és un criteri que es va fer figuer molt de temps, però cap a la Fugell ens doncs, dim ha sigut uh, la, la, segona, la segona població. Què portem, Diguem de com a govern si realment participem?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 Vale, desports. Des parlem, parlem des, perdona, parlem de base on no, no, no, com to des, des de l'àrea d'esports. Àrea d'esports, ja han vale. 50.000, vale. Lo veo ridículo. O sea, jo de mi part lo vejo ridícul, fa una pregunta, uh, no uh, dins aquell tema que parlàvem del dos i pico no. percent, això no. uh, uh, forma part o no forma part? Sí, és o sigui els, els, els diners que es destinen a l'esport jo entenc que no? quan en Josep no, però, no, no, ara, entenc, ara, ara, ara entenc no, que quan en Josep parlava d'aquest tant percent parlava de despesa ordinària mm -hmm. no mm. sé sí. si incluïes els gastos financers no. si és que hi ha algun presta viu que pode ja no n'hi ha cap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 quedar de comer al deporte i a los clubs mm. Alguna figura tenim eh, que, que ja en parlem cada setmana o dos cops a la setmana amb els esports al punt i tenim bones, eh? eh el això de de falta amb el seu esport i, eh, però potser sí que 50.000 euros és poc per donar eh? us havíem de parlar una mica tots i no ho dic per ningú eh, perquè qui ha governat gairebé tothom gairebé, ja ho dic, eh, gairebé tothom uh, Lluís Madí, que també ha governat o sigui sí, que sí, ha eh, de donar tant, més diners o no? 14 anys i mig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 Gràcies, Isidro sí, no. de Trenes, som gent del poble, també. Sí, Què et penses? No quan... T'ha veia que deies que no, que no, no que no. No, no, no quan, <ríe> no, quan, quan, quan, no, quan Lluís deia que, que, que tot sobre l'Ajuntament... A veure, jo he sigut molts anys eh, de Junta amb diverses facetes, i sobretot amb el futbol, i a veure, perdona, Lluís, ens sentíem completament abandonats per l'Ajuntament, oh, i completament abandonats. I aquí hi ha altra gent que el té al futbol, completament abandonats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 Hacerse cargo de los clubs para que no desaparezcan o cuidar a los clubs ahora mismo que se está a tiempo. És una precisió. Uh, no sé si volies dir alguna cosa més, Isidro, o totes acabem no, molt ràpid. No, no, eh? bueno, sí, no, ràpid. Tant de bo tots ho hem fet. Ha sigut que... molt concis. Eh? Sí, no, no, home, no, no, no, no podem perdre el temps. No, jo a veure, jo dic perquè tot això, quan nosaltres vam estar a la l'Ajuntament de Futbol eh, i aquí en Sèpo i en Pérez, que eren jugadors nostres, pues doncs esclar, Hòstia, nosaltres van lluitar molt, van lluitar molt. van portar en Domènech Torrent com a entrenador que està entrenant a, a, a Nueva York. Va estar al Manchester City. Vam tenir en Pobre Villanova que es va morir. Hem tingut contactes. Va venir el Barça a entrenar en el camp del Palafugell. I això, qui va fer-ho? La gent que treballava per al club. La gent del poble. Que és el que nosaltres defensem la gent aquesta pel, pel, pel, pel, pel, pel, pel, però, el que alturisticament treballen per jo, jo entenc lo que eh... diu Lluís. O sigui, jo crec que s'ha de diferenciar ben clarament o sigui, l'esport de base i l'esport pues professional. Ja que ja que hi no, has tu i em sembla hem no. de eh, defensar eh, de, eh, de fugir de la de d'aquelles sí espècies sempre al 100%. No, no, no, subvencionados però un són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 perquè allò supereix. mereix eh? per tant valorem si s'escau la d'incrementar alguna partida de pressupostària destinada a potenciar la imatge esportiva i el segell de Palaforzell en esdeveniments on participen esportistes, clubs individuals o col·lectius com per exemple en el pas amb l'edatisme que hi ha esports que, esport, sí, que és individual eh? i que permet donar un valor afegit al benefici de la ciutat i al seu compromís social amb l'esport mm -hmm. Sepo Uh, partit dels socialistes vinga. Eh? Va, que estem parlant de subvencions i ens escapem tots al final no, És que estem barrejant subvencions al turisme esportiu és... eh, o sigui hi ha entrat diverses vegades no, no. aquest tema al final estem parlant de subvencions que és el que la gent vol escoltar la subvenció a quin és l'objectiu l'objectiu és ajudar una mica al final és una mica perquè amb aquest pressupost han reduït i el pastís s'ha de repetir de tantes maneres que al final és del... una mica als clubs nosaltres des del PSC el que tindrem seran tres bosses tres bosses subvencions, unes que iran per la promoció esportiva per la base. Com he dit abans, hem d'ajudar i destinar més recursos perquè els clubs tinguin bons formadors. perquè els nanos creixin i com he dit abans aquí, després puguin importar el nom de Palafruge i siguin esesportir importants a nivell individual com col·lectiu, però per això necessiten que hi hagin bons formadors. a l'altra bossa seria,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 Ja mm. crec que és necessari que al final del clubs la necessiti. Estem fora del nostre temps, no ens dona per perquè ja hem sobrepassat aquest en enrepàs. i si voleu escoltar-lo tot a la plana web de Ràdio per la podeu trobar a www.radiipalafrugill.cat, tot el debat esportiu, per si us interessa per votar, igual que el debat municipal d'aquest de, dijous i també el debat de Montràs del passat dimarts. Salutacions de Rafael Corbí, que tingueu un molt bon cap de setmana, molt bona jornada de reflexió, i si adeu plau ens en retrobem aquest proper dilluns. Els esports al el punt a partir de dos quarts de dues del migdia amb el darrer dels programes de la temporada després especials sobre les entitats del nostre municipi. A reveure!